الحمد لله والشكر لله والنعم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وامامنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحات ونفسين haddema wasilabil mukamin wala haula wala quwata illa billahi al azim amma ba'd <coughs> pagi ni kita sambung muka surat 37 hadis yang ke-29 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penutup bagi segala nabi dan rasulnya daripada sayyidina jabir radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda matali wa masal anbiya kama thal rajul bana wa akmalaha illa mawdi'a labina fa ja'ala al-nas yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minha wa yaqulun laqala mawdi'a labina Kala Rasulullah SAW Fa'ana mawdi'u laminati jiktu Fa'atamtu l-anbiya'ah Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim Dalam sahihnya Dan riwayatkan dengan Lafaz yang sama Dan dihormati Daripada jalan Sayyidina Abi Hurairah Dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Fudri radhiyallahu ta'ala anhumah Tuan-tuan hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Perumpamaan saya dengan para nabi yang lain seperti seorang lelaki yang membina sebuah rumah lalu dia lelaki tadi menyempurnakan dan melengkapkan rumah tersebut kecuali meninggalkan satu lubang bata Kemudian rumah itu dimasuki oleh orang ramai dan mereka merasa hairan Melihat satu lubang yang ditinggalkan kosong itu. Lalu mereka bertanya kenapa tidak disudahkan lubang itu. Maka sabda Rasulullah SAW, Sayalah lubang bata yang kosong itu. Saya datang untuk mengisinya. Maka sayalah penutup para Nabi. Tentuan hadis ni menunjukkan salah satu lagi daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW alaihi yang mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni maknanya kata ulama Bahawasanya kesempurnaan seluruh risalah Allah yang pernah Allah taala turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sejak daripada nabi Adam hingga nabi yang terakhir nabi Allah Isa alaihi salam maka yang menyempurnakan risalah Allah itu adalah risalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan risalah Islam itu adalah nabi Maka sebab itu Nabi kita Muhammad kemuliaannya, keistimewaannya Dipilih untuk menyempurnakan perutusan dan risalah Allah kepada manusia Pada hamba-hambanya Dan Nabi lah yang dipilih untuk menutup risalah Islam Baginda dipilih untuk menyempurnakan Menutup ni bukan dengan makna tuan-tuan Yang akhir dan penamat tapi yang menutup risalah kenabian ah dan kerasulan itu maknanya yang menyempurnakan dan tidak sempurna risalah kenabian ah dan kerasulan melainkan setelah diutuskan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tontonan dalam hadis riwayat Al Imam Al-Bukhari daripada Saidina Abu Sa'id Al-Khudri Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita mahawasannya Waktu mana turun ayat yang terakhir Wahyu yang terakhir Iaitu ketika mana Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Menunaikan haji baginda Nabi ini buat haji sekali ya. Pertama Dan terakhir Sebab itu dipanggil hajjah dan wada' ah. Haji wada' dan haji perpisahan Haji pertama Haji terakhir Tahun yang ke-10 hijrah Haa hmm sejar daripada ulama menyebut hujung tahun 9 hijrah bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam masuk makkah dan menunaikan haji. Ikut nabi menyampaikan khutbah di padang Arafah, khutbah khutbah Arafah pada hari itu. Maka turunlah ayat yang terakhir daripada al-Quran itu. Ayat yang selalu kita dengar al yauma akmaltu lakum dinakum. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيلَ Pada hari ini, Wahai Muhammad, أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيلَكُمْ Telah aku sempurnakan, telah aku lengkapkan bagimu agama kamu. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Dan aku telah sempurnakan, aku lengkapkan bagi kamu ni'mat aku. Wa radit lakum al-Islam dinan. Benyato aku Islam itu sebagai agama aku. Aku tidak redha agama lain melainkan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu turun ayat ini, maka ayat inilah yang paling dihasat sekali oleh orang-orang Yahudi. Orang, -orang Yahudi tuan-tuan ayat inilah yang paling dia dengki sekali, cemburu dia. Ya. Kerana dia dia bercita-cita agar ayat ini turun kepada agama dia. Tiba-tiba ayat ini turun pada Islam, turun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak turun pada Yahudi. Sebab itu kalau umat Islam hari ini tuan-tuan di amal Islam yang sempurna ni maka inilah jalan keselamatan dan kejayaan bagi dia dunia dan akhirat. Sebab tu tuan-tuan di antara perencanaan jahat musuh Islam Kalau kita baca buku sejarah penubuhan negara Yahudi Maka di antara perencanaan jahat Yahudi itu ialah Untuk melahirkan seramai-ramainya orang Islam yang buta Islam Kerana umat Islam ni tuan-tuan perempuan Kalau dia buta agama Maka dia lemah, dia tidak kuat Para sahabat Nabi r.a.w Walaupun dari sudut kekuatan fizikal Materialnya Tidak sehebat umat Islam zaman hari ini Tapi oleh kerana mereka merupakan generasi yang paling memahami Islam Dan paling kuat berpegang teguh dengan ajaran Islam Maka mereka menjadi umat Islam yang paling kuat Menjadi tuan di atas muka bumi Kita ni walaupun kekuatan material kita kuat Hebat tapi dari sudut penghayatan amalan agama Tuan Tuan sekalian, Sangat umum. Ramai umat Islam hari ini walaupun Islam Tuan Tuan tapi jahil agama Buta Islam Bila buta Islam ni tuan, tuan Maka pada saat ini masuklah ya Pelbagai Ajaran, pelbagai paham Izm Yang langsung tidak ada kaitan Dengan Islam Kalau Islam itu adalah agama yang Sumbernya Al-Quran dan Sunnah nabi-nya sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ini nak cari umat Islam yang bersyukur betul-betul dengan nikmat Islam, tak berapa ramai, betul -betul. Yang betul-betul bersyukur dengan nikmat Islam dan dan iman. apatah lagi bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita belajar hadis tentang kemuliaan nabi Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Dipilih menjadi umat Muhammad Alaihi Wasallam. Sebab tu tuan-tuan kita ni kena sibuk menghitung membilang nikmat yang telah Allah Ta'ala beri kepada kita. Baru boleh jadi hamba yang bersyukur. Kita tuan-tuan yang payah jadi bersyukur. Sebab kita selalu membilang apa yang belum diberi Allah kepada kita. Yang Allah tak bagi itu yang itulah yang sibuk kita ingat, ya? Yang kita ingat sangatnya apa yang belum Allah bagi. Kita bersibuk membilang satu-satu-satu benda yang Allah Ta'ala tak bagi lagi. Bukan itulah yang menjadikan kita tak bersyukur. Tapi bila kita hitung ni'mat yang telah Allah Ta'ala bagi pada kita, bawalah kita bersyukur tanpa banyaknya ni'mat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada orang kata Ustaz bilang ni'mat Allah ni buah masa ya? Menghitung ni'mat ni buah masa Kerana tak akan terhitung Itu ya? ha, cakap orang oh, bodoh Orang oh, seredip tak cakap gitu kan? Kerana menghitung ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang melahirkan syukur Walaupun bila kita hitung ni'mat ni Tak boleh hitunglah banyak sangat tu. Kan? Banyak sangat Telan air dia ni'mat sama bulan-bulan Ramadan ni ya. Telan air liur tu ni'mat Cuma bayang tuan, tuan tak boleh telan air liur Nak buat apa duit, berjuta-juta ringgit ya. Pejam mata, buka mata, pejam selet, pejam selet Siapa boleh tidur elok nak lah dalam kuliah ni Tuan-tuan ya. Pejam selet, pejam selet ni ni'mat Allah Cuma tuan-tuan bayar kita ni Tak boleh pejam-pejam mata Celik 24 jam Tak boleh pejam Sebab tu kita jarang Telang hari dia sebut Alhamdulillah ha? Telang hari dia jangan sebut Alhamdulillah Boleh buka mata Pagi-pagi jangan kita sebut Alhamdulillah Kita ni sebut Alhamdulillah Bila? Haa ha. Sundawa kita. Waktu zuhur, sundawa tu bau lagi ayam, golek, sahur. Punya hebat kita sumbat makan pagi-pagi. Itulah apa kita nak sebut Alhamdulillah. Jangan orang tuntutan nikmat yang kecil-kecil itu dirasakan besar. Kecuali setelah dicabut oleh Allah Ta'ala. Sebab tu orang mukmin tu kena puas-puan. Nikmat yang paling disyukuri adalah nikmat hidup pada hari yang baru. Nikmat hidup itu besar ada berpeluang untuk menambahkan amal dan taat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk melengkapkan risalah ke Tuhan. Segala risalah yang mari dari langit tidak sempurna melainkan setelah terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri buat perumpamaan satu rumah yang dibina cantik indah tapi tiba-tiba ada satu lubang bata yang dibiar kosong <coughs> jadi bila orang datang masuk rumah tu semua pakat cakap kalau lah lubang bata yang kosong itu ditutup dan disempurnakan maka cantiklah rumah ni maka Islam itu adalah agama yang indah, cantik, sempurna risalah Tuhan tidak ada cacat celanya tetapi masih dikira kurang dan belum sempurna melainkan setelah diangkat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul yang menutup segala risalah kenabian dan dan kerasuan baru sempurna baru maka islam yang lengkap itulah tuan, -tuan yang diberi oleh Allah Taala menjadi agama dan panduan kehidupan kita alhamdulillah ni selalu dah kita dengar ustaz kakak tapi manusia ni biasa tuan-tuan Kadang-kadang mengajar beruk Lebih mudah dari mengajar manusia Kadang-kadang nah, Saya ni mari dari kampung Mengajar buruk, ni tuan, tuan Nak kenal niwa muda dengan niwa tua Paling lama 6 bulan Paling lama 6 bulan Dia tak akan tersilap Mustahil dia silap Dia naik tuan, -tuan Atas pokok Pokok kelapa dan dia faham bahasa tua dia Macam kerbau Waktu tua kita dulu Banyak sawat Pakai kerbau Kalau dia sebut tu, Kerbau tu faham Nak kiri kanan Manusia ni walaupun kita ajar Ada saibok Ada petunjuk namanya Quran Dia masih silap pilih. Masih tak reti nak milih Mana jalan hidup yang mesti dia lalui ke manusia Beruk kita ajar 6 bulan Tuan-tuan Gerti Mana New Muda Mana New Tua Dia tak akan bawa turun New Muda Semua New Tua lah Fatih Yang beruk Haa uh, Berapa lama kita aja 6 bulan Paling lama Kita kitanya lah Trainer-trainer beruk Dan dia tak perlu masuk Pusat latihan Gajah gitu ya Ilmu Gajah beruk ni Hebat juga 6 bulan Gerti je Milih mana satu niu muda niu tu tapi manusia kita ajar dia bertahun-tahun ya pekat badak situ dia tak henti nak milik ya ha, tak henti nak bertahun-tahun kita ajar dia supaya dia boleh memilih mana satu jalan yang dia mesti lalu dalam hidup dia dan mana satu jalan yang wajib dia jauhkan jalan yang benar jalan yang salah jalan Islam jalan yang tidak diredahi oleh Allah Ta'ala jadi, faham ila ila dalam hati kita. Mesti ikut Nabi SAW. Diriwayatkan juga oleh At-Turbidi daripada hadis Ubay Ibn Ka'ab. Beliau menambah pada akhirnya. Daripada Nabi SAW. Ila kala yawmul qiyamati kuntu imaman nabiyina wa khatibahum. Wa sahiba syafaatihim ghaira fakhirin. Allahum. Dan apabila berlakunya kiamat Kata Rasulullah kuntu imaman Aku akulah imam kepada para nabi Imam dengan maksud pemimpin nabi-nabi Esok bila berlaku kiamat Yang menjadi pemimpin para nabi Nabi kita Muhammad SAW Ayy nanya lah tuan-tuan Tak ikut nabi ni Nanya lah ya. Atas muka bumi ni Pemimpin kita tu mesti Rasulullah SAW. Rasulullah. Kita akan mencintai sesuatu. lalu Naluri manusia tuan-tuan. Naluri manusia. Tuan-tuan manusia mana pun. Manusia ni dia akan sayang satu benda. Dia akan mencintai satu benda. Bila mana dia merasakan benda tu ada manfaat untuk dia. Baru dia sayang dia. Kita sayang isteri kita. Sebab apa? Dia banyak manfaat untuk kita Isteri kita banyaklah manfaat Tak yang sebut satu-satu kan Berarti sendiri Manfaat Dia pun sayang kita Suami dia Sebab Dia yakin kita ni ada manfaat untuk dia Mahusia begitu nilai dia. dia akan sayang satu benda Bila dia yakin benda tu ada manfaat untuk dia Sebab tu tuan-tuan tak akan pernah tengok seumur hidup tuan-tuan Orang yang buang duit di jalan kecuali orang. Tuan. Jangan jadi gila, tuan, tuan. Buang duit. Kan? Jadi bila tuan, tuan jumpa saya berjalan sambil buang duit itu mana, tuan, tuan tak dengar lagi dengan saya. Sebab saya saya ni dah mula gilalah. Sebab dia buang duit. Tuan, -tuan tak akan cukup orang buang duit. Mak so orang, orang yang buang duit ni dia makan orang gila ataupun orang bodoh, tuan, -tuan sekalian. Ah, uh, kan? Beli rokok rm ringgit Rabih bakar Dia panggil orang? Ya Panggil orang apa? Ha? Ha, gila, Orang bawa duit Orang bodoh Tuan-tuan sekalian Bukan orang sini ni Cerita tempat lain kapan saya orang, -orang boleh. Hmm. Jadi tuan-tuan Sebabkan Sebab kerana manusia itu Meyakini bahawa duit ni Benda yang sangat berfaedah dalam hidupnya sebab tu dia, dia sanggup kerana himpun duit jahil tak mengaji. Sanggup kerana kejar duit ya, kan? hilangkan kasih sayang keluarga. Sanggup kerana nak himpun duit ya, kan? meninggalkan ibadah dan kewajipan pada agama. Itulah orang yang berakidah bahawasanya yakin duit itu segala-galanya dalam hidup. Tottos dia. Terus, orang yang meyakini bahawa ibadat bermanfaat untuk dia. para sahabat Nabi itu pada asal sembahyang terawih tuan-tuan bagi salam siang sebelum subuh untuk makan sahur saya di Osman jadi imam baca satu rakaat dua rakaat ayat betul kat sahabat tuan-tuan tu yang Omar beristihak tukar, kita buat dua puluh bila buat dua puluh baca ringka-ringka kan, samalah dengan lapat Ha. Mari zaman Umar Ibnu Abdul Aziz dia ajak buat 36. Para sahabat ada lagi semua tu. Ha eh, tabi'in. Nah. zaman tabi'in. Kata mereka kamu ni melampau subuh umat. Kan Nabi buat lakaran, umat takat 20, kamu sampai 36. Bid'ah ah akbar dia kamu ni. Jangan bid'ah, ah. jangan bid'ah pula. Ya dan dia dirikan terawih 36 rakaat tu dalam Masjid Nabawi umat Ibn Abdul Aziz dalam Masjid Nabawi 36, jadi orang tanya dia buat apa kamu sampai 36 rakaat katanya umat Ibn Abdul Aziz untuk menyamakan pahala kita orang Madinah dengan pahala orang Mekah kalau orang Mekah dia suruh yang terawih 2 rakaat turun tawah 7 pusingan, selesai naik sambung lagi 2 rakaat turun tawah pula. Setiap dua rakaat Turun tawar Makna lapan kali tawar uh, Empat kali tawar Jadi kita nak menyamai pahala tu lah Kita kena semayar sampai tiga puluh enam Tak ada siapa bangkar pun Tak ada siapa bangkar yeah. Walaupun pada satu universiti Islam Madinah tak wujud lagi Nah, Tak ada seorang pun bangun bangkar Tak setuju dengan Omar Ibn Abdul Aziz tapi para sahabat itu itulah sifat. Ya, betul -betul. Ya, Sayyidina Usman itu khatam Quran 30 juzuk dua rakaat. Kuat semua baca Quran. Angkat tak kembil, pahisya tu Allah, salam subuh. 30 juzuk pun habis semalam. Sebab apa? <tuh>. dia yakin bahawa itu bermanfaat untuk hidup. Sebab itu dia sayang ibadat. Kita kalau kita tahu, kita yakin itu. Man, ibadat itu ada manfaat untuk kita. Kita tak tinggal ibadat. Tuan-tuan. Haa, itulah Gitulah orang yang saya ambil Jadi, tuan-tuan kelihatan Naluri kita tengok itu Sebab itu kalau kita Meyakini bahawa Rasulullah SAW itu Dan kita sangat memerlukan pertolongan Rasulullah Di dunia dan di akhirat Baru timbul kasih pada Rasulullah hari Ini dia baca kita Nah, dulu kita baca Syama'il Habib Kita sambung pula ni Khususnya Rasulullah ya, Sebab apa? Sebab kita nak tahu Betapa berhadapnya kita pada Rasulullah Berarti besarnya keperluan kita kepada Islam Tak ada lagi lah Tak ada lagi lah Mereka yang cuba lari daripada Islam Dalam hidup atas dunia ni Tuan-tuan ni manusia paling selaku sekali Dunia dan akhir Akhir Pada ni kita tengok tuan-tuan Islam ni Yakin duduk sibuk. Dua hari lepas saya tengok nanti ini berkenaan dengan persijilan halal. Ini. Dan persijilan halal yang Yakin buat keluar itu kena puan, puan Hanyalah dalam bab makan. Betul tak? -makan. Menjana pendapatan 15 bilion setahun. Industri makanan halal. Ini. Maka ini Islam itu dikuatkuasakan pada perkara yang berkeuntungan. Sebab itu. Sedangkan sijil halal ni tuan-tuan Pada pakaian pun kena ada Betul tak? Tapi sebab apa tak dikeluarkan sijil halal pada pakaian? agak agaklah Cuba jawab Kalau salah tak apa saya baling dengan mikrofon Agak-agak tuan, tuan. Sebab apa sijil halal ni tak keluar pada pakaian? Maka jawabnya adalah Karena bila sijil halal ni Dikeluarkan pada industri uh, Pakaian ni maka akan rugilah bukan untung sebab banyak pakaian yang tak ikut Islam. Betul tak? Ha tu. <tuh> dan tu apa macam mana kita? Fikirlah. Ya. ya tuan -tuan. Dalam politik tu kena ada syiar halal haram. Biar tadbir negara halal ikut Quran dan sunnah Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Kan? Jangan sambut takbir hijrah Isra Mikraj. Nah, nuzul Quran, banyak, dah menuju Quran baca dai ikut Quran dai ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia apa jenis gini to jenisnya kita tak boleh lagi dah daripada Islam Ayolah. kalau hidup tak ikut Islam hidup tu Allah taala tidak terima di dunia dan di akhirat di akhirat bab tu Nabi kata wa ana fa idza kana yawmul qiyamati an kuntu imama an nabiyina wa khatibuhu wa bila berlaku kiamat nanti, akulah pemimpin nabi-nabi. Nabi-nabi semua kena ikut aku. Tak? Nah. Dalam doa habis sebagai terawih. Imam baca doa di antaranya. hantar saja. sayyidina Muhammadin. Eh, tak apa lagi? 14 hari ini. Ha? Watahta liwai sayyidina Muhammadin. Yawmal qiyamati. Sa irin berjadikanlah kami semua yang mari sembahyang tarawih malam ni ya Allah besok di hari kiamat berjalan takhta liwa di bawah bendera nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tak ingat nak berjalan di pangi-pangi waktu apa ha hari kiamat bendera apa ha lagi dah ya. ha Maknanya kita nak berjalan besok di hari kiamat di bawah bendera Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita saja, semua Nabi Nabi sejak Nabi ada akan berjalan di bawah bendera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak kita atau dunia waktu hidup ni kita kena pastikan bendera kita tu sama dengan bendera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ni, bukan cobaan, tutup. Bukan cobaan, tutup. Ah, sebab Nabi pun bawa panji pagi waktu badar bawa bendera. Cerita bendera panji-panji ni bukan sama kita dah. Zaman Nabi juga. Nah. Nah, Abdullah ibni Umi Maktum pegang bendera walaupun buta ditugaskan memegang panji-panji dalam perang. Tak ke mana dia? Nak ke mana buta? Syahid tobat sekali. Ini salah. Buta pun kedua kemudian saya kita harus sedih takut mati demi sena, teruskan. Wahatibahum, <tuh> aku pemimpin nabi-nabi Wahatibahum -Nabi. <tuh> Allah. Dan di saat berlakunya kiamat yang akan menjadi jurucakap bagi pihak nabi-nabi kepada Allah Taala, aku ketemu Nabi-Nabi senyap diam tak bunyi manusia berjumpa Nabi Ibrahim minta tenuk cakap segerakan hisap mulakanlah hisap dah terlalu lama berdiri ni matahari simkan terpala berenang dalam peluk pijak belakang kaki kawan dalam keadaan rimas sempit lemas tonton silam Pakak beramah-ramah jumpa Nabi Adam minta maaflah Nabi Adam kata nafsi-nafsi diri aku diri aku lahir ni tidak pernah aku melihat kemurkaan Allah itu seperti yang aku lihat pada hari ini. Dan aku pernah buat salah dengan Allah Taala. Bukan aku, bukan aku Nabi Adam. Bukan aku, bukan aku. Nafsi, nafsi. Aku hanya untuk selamatkan diri aku pada hari ini. Riwayat Nabi Ibrahim, aku ni pernah cakap bohong. Ya, walaupun cakap bohong tu helah semata-mata. Tu cerita kalau kapak di berhalang sana. Helah semata-mata. Takut dia Nabi Ibrahim tu pada Allah Taala. Man. Semua Nabi Waktu itulah bersuara Nabi kita Muhammad Halummu ilayah Maafi kamu semua kepada aku Anadzak Akulah pada hari ini Yang akan bercakap kepada Allah Bagi pihak kamu semua Lalu Nabi sujud pada Allah Dalam sahih Imam Bukhari. Sujud Lalu Allah Ta'ala berfirman Kepada Nabi kita Muhammad Alaihi SAW Irfa'ra' ya Muhammad Akadlah kepalamu hai Muhammad Berikanlah syafaat. Aku izinkan kamu mensyafaatkan umatmu. Maka dibawalah 70 ribu daripada umat Nabi itu masuk syurga tanpa hisap. Mula-mula sekali. 70 ribu ya. 70 ribu saja. Yang lain semua oh, kena hisap. Yang tidak dihisap daripada umat Muhammad itu 70 ribu ya. Dan Bila hisap wala'itab kata ulama tanpa pertanyaan tanpa soalan tanpa pena tanpa letih tanpa suara masuk surga tu jawab kan? lu. Maka nabi lah yang bercakap. Bagi pihak nabi-nabi wa ana imamun nabiyyin wa ana khatibuhum akulah imam nabi-nabi akulah yang akan bercakap bagi pihak nabi-nabi pada hari kiamat. Itulah tuan, -tuan ketinggian darjat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marulah dia masuk kepada bab yang baru kewajipan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nampak tentu untuk guru kita ni? Dia susun pasal tu Orang rekti, orang fakir Contohnya Cerita kelebihan, cerita keutamaan Itu tak boleh cakap bab mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tak akan hadir, tidak akan keluar subur rasa kasih pada nabi tu melainkan setelah kita benar-benar yakin bahawa kita perlukan kita berhajat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di dunia dan di akhirat sebab tu hati kita di tuan, tuan adalah bekas-bekas Allah di atas bumi ni kata Sayyidina Ali hati kita ni ibarat wadah ibaratnya bekas-bekas Allah taala di atas muka bumi isi kepada hati kita tu mestilah iman sebab tu tuan-tuan Kalau panjang umur nanti kita akan masuk kepada hadis Bahawa mencintai Nabi itu wajib tuan, -tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab sunan, Kitab-kitab hadis Tuan-tuan tak akan bertemu Bab mencintai Nabi ini Di dalam babul faba'in Bab-bab kelebihan Kelebihan baca Quran Kelebihan itu dah. Tetapi kecintaan Mencintai Nabi itu akan diletakkan hadisnya dalam Kitabul Iman Mencintai Nabi itu Diletakkan dalam Kitabul Iman Bukalah sahih manapun, pun Bukhari, Muslim, Nasai, Termiri Musna'i Ahmad Ibn Hammad Bukalah Tuan-tuan akan tengok Mencintai Nabi itu diletakkan dalam bab kitabul iman. Maknanya mencintai Nabi sebahagian daripada iman. Sebab itu tidak ada ulamak yang hilang dalam masalah ini. Kau tak akan jumpa. Bagaimana mencintai Nabi itu terdapat beberapa perbezaan pandangan ulamak kadang Semua ulamak satu pendapat. Sebakat bahawasanya mencintai Nabi itu adalah kewajipan i, iman. Yang tidak mencintai Nabi itu tidak sempurna iman. Tak sempurna itu boleh membawa kepada kufur. Kalau dalam hati tak nak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bulan Ramadhan selawat kuat macam lain lagi. Oh Allah. Apa benar yang sebut itu ya. Tapi apa dia sebut tu manggi bibir mulut, tak masuk sampai dalam hati. Kan? Ya. Maka iman ini cintalah mesti dicari dengan dia. Baru ni ada orang tanya itu, Ustaz Macam mana kita ni nak cari Allah Ta'ala Ada orang kata Allah Ta'ala ni di lalu Macam mana kita nak kenal Allah Maka jawab ni mestilah melalui ilmu Tidak ada yang lain Sebab Allah tu Allah turunkan Al Quran Allah Ta'ala Terutuskan Nabi-Nabi Supaya kita kenal Allah Melalui jalan yang sahih Tuan-tuan sekalian Umat macam-macam Tuan-tuan Baru ni di masjid Taman Tarampang Seorang mari jumpa muslimat itu ustaz surau kami semalam azan 5 minit awal 5 minit awal semangatnya tok bilal 5 minit awal azan harap surau ni jangan buat gitu kan tok bilal hak terkena sabar untuk sibuk nak azan maklumlah kadang-kadang tok bilal macam kita tuan-tuan kan 5 minit sebelum kau puasa dah ada atas meja tiba-tiba kita gaul nasi Mujur kalau bedeh. Oh, pergi ni. tidak, dia dah suak dah. Suak dah. Confirm suak. Ah, kan? ha, dia tak buat macam mana ustaz? Ah, ha, saya tak bagitullah. Buka senang nak buka puasa 5 minit awal. Tak payah ingat senang ke nak buka puasa 5 minit awal. Tak leh. Melikat bila tok bila tersila, barulah boleh. Maka doakanlah hari-hari tuan Bilal bila bersila. kita tak boleh buka puasa awal. Macam dia kata ustaz, pengurus seksekanya dia tak tahu mana. Bilal azan awal dia kata pengusi buat pengumuman saja. Masa saya Saya kata ni konspirasi. Bilal dengan pengurusi Sebab patutnya kalau ikut mazhab alim Abu Syafi'i, kena qada, wajib kena qada. Karena Iman Syafi'i ni dia tak nak kita main-main dalam masalah ibadat, mazhab lain, dia tidak wajib khodok tuan-tuan. Karena itu termasuk perkara lupa dan tidak sengaja. Iman Syafi'i mewajibkan khodok. Lain kali kena beringat dengan main-main. Lepas pintu-tentu. Kan? Jadi, Tok Bilal ni patut dia tak payah beritahu. Kursi, diam-diam sudah <laughs> Diam-diam sudah nak, kau dorong, kau dorong. tak nak qadaq qadaq tak nak qadaq sudah sebab apa dia beritahu pengurusi? sebab dia nak pengurusi, qadaq sama dengan dia pengurusi <Ay>. tu pula dia tak bagi tahu habis semua jumaat sebab apa dia nak satu surau tu qadaq sama dengan dia <Ay>. tu kerja pengurusi macam aralali ni beringat ni eh. <ugly> ah tak perlu macam, macam kita jadi imam kita imam dan ya, kita imam kita malam semalam jima isteri kita kan jima ya? jima Letih, tak sempat nak bangun Nak mandi ya? Dia orang buat letih lah Lepas kita jimat Kita tidur kita Bangun pagi besok, terus kita pun mari Ambil udu, tak terlupa mandi jendut Mari jadi imam subuh Bila kita teringat, lepas bagi salah Baru teringat ya, Tak perlu dah buat pengumuman Syarikat Allah berkata Jangan perempuan Sinagam maaf dan hormati sekalian Yang saya ingin mengumumkan Satu perkara penting Bahawa semalam saya telah jimat istri saya Apa yang tahu Imam ni Awak wili sampai habis mengatir Lailah Allah masri bu ya, Saat doa semua siap Lilek tenang Sampai tempat gelap baru belahi Balik-balik lain Kobo selain Sorak-sorak pun dah Tak perlu bagi tahu bagitahu jaman Macam-macam ya? Tak perlu bagitahu Dan dalamnya nak sebut Fenomena jahil yang berluasa Banyak Tapi itulah yang Nabi dah sebut dulu Dekat nak kiamat ni Orang jahil lebih banyak dari orang ni Tuan-tuan sebenarnya, -tuan, saki, baki, alim tak ramai. Tiga sedikit. Jadi insyaAllah tuan-tuan cukup lah kuliah sebuah pulau romba ini. Eh? Tak ramai. Tuan-tuan nak lagi, tuan, tuan sambung sendiri lah. Kuliah sebuah pulau romba ini cukup lah. Eh? Jadi insyaAllah kita sambung, lepas raya nanti. kewajipan mencintai Rasulullah SAW. Akhir sekali, tu tuan dan puan-puan, bulan Ramadan tahun ni Kita makin melancarkan kutipan wakaf Masjid Masjid yang kita nak siapkan, kalau boleh tahun ni nak siapkan lah, tuan Dengan nilai wakaf, sekaki persegi, 50 ringgit, sekaki persegi Jadi, wakaf kali kedua ni, Datuk Dr. Harundin lancar 26 Jun yang lepas dalam satu majlis kita buat pelancaran wakaf kali kedua Tuan-tuan sekian Kerana wakaf kali pertama dulu Kita telah siapkan Masjid kita tu untuk fasa yang Pertama dan mula-mula Alhamdulillah Tuan-tuan sekian Masa kita buat keluarga kesyukuran siap Fasa pertama 7 Mei ha? Haji Mak pergi Dengan dua tiga orang Pergi selalu ni saya suka tuan -tuan. Sebab boleh tengok Maka riwayat tu mutawadik Nah, lagi sahih lah. nah. cumanya tuan-tuan bila siap pasal pertama terbengkalai pasal yang kedua tu, yang untuk di belakang untuk musliman maka kita sangat berhajat untuk siapkan masjid kita kerana apa? kerana kuliah mingguan kita, program mingguan kuliah saya sendiri tiap hari ahad Jemaah ni datang mengaji tu seribu dua ratu orang seribu lima ratu orang tiap-tiap minggu, dia tak buat masjid kalau kita buat program besar tuan-tuan kita terpaksa serayang isyak dua kali baru ni kita buat forum tiga beradik tuan-tuan sekalian salamuddin nasir rahim nasir salamuddin nasir halim nasir anak-anak nasir ni tiga orang ustaz-ustaz hebat ni tuan-tuan dengan-dengan dataran parking tuan-tuan sekalian lebih no. kurang dalam tiga empat ribu orang yang hadir. jadi setelah siap masjid Martin ni, program dakwah tu rancang Kita buat program Akademi Tafaqquh, 1000 orang yang daftar. Sebagai ahli orang tuan tua kita bagi kad matrik, biar dia rasa macam budak universiti. kalau so, sebenarnya mengaji kitab. Kita tafaqquh, kita dekat turafak kuning tu je, ya? ngaji Faridah, ngaji Misbahul Munir, <coughs> ngaji Iqani Qatrul Baitiyah, tapi buat dalam model sikit. Dan diperoleh ni tuan-tuan satu-satunya tempat yang subur dengan bagi ilmu macam Kuala Lumpur ni Tuan-tuan sekalian, situlah Jadi puan masyarakat Masjid lain dia tak buat gitu, tak tahu pasal apa Bukan urusan saya Tuan-tuan sekalian, saya sendiri pun tak boleh masuk masjid ha, Pasal apa, tuan-tuan jangan tanyolah Pikirlah sendiri ha, tu Tuan-tuan sekalian, baiklah Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, Tahun ni kita lancar sekali lagi, Ramadan mudah-mudahan Ramadan tahun ni Kutipan itu dapat bantu untuk saya siapkan masjid Saya harap bantuan dan pertolongan tuan-tuan dan perempuan Untuk bantu saya menyediakan Perasaranan ta'wah yang cukup Untuk kita berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW Bukan untuk kemasyuran saya nah, Tapi kita Saya sangat-sangat mengharapkan bantuan tuan-tuan dan perempuan Jadi siapa-siapa berhajat nak wakaf Bagi pihak diri sendiri ataupun arwah Keluarga yang pernah meninggal dunia boleh jumpa bantu saya di luar wakaf masjid RM50 sekaki persegi wakaf tanah komplek masjid RM10 sekaki persegi yang tiganya zakat sama-sama nak bayar zakat kita di sekolah kita ni kita mati ni asnafnya -lah", asnaf miskin asnaf yatim dan yang keempatnya asnaf gharimin. Gharimin ni makna orang berhutang hmm. siapa berhutang ustaz? saya lah berhutang Buat masjid sebagainya tuan-tuan syiah Asnaf kita tu Siapa nak bagi zakat Untuk buat masjid Boleh Tapi tidak boleh Diniahkan wakaf Mesti diniahkan zakat Kemudian kita nak guna Duit zakat tu Untuk buat masjid Boleh Kita tuan punya zakat Yang menerima tu Adapun tuan-tuan Nak bagi zakat Nak tukar diri wakaf Tak boleh Zakat-zakat wakaf wakaflah. lah eh. Bagi zakat Untuk sumbah Buat masjid Haa boleh Tidak ada masalah Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada tuan, tuan dan perempuan Pertuan- Terutamanya sahabat-sahabat saya di surah Al-Nur ni Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan kita untuk berkongsi pahala amal salih ni Di akhirat kelak. Insya Allah. Bagaimana siapa yang buat masjid kerana Allah kata nabi, Allah akan bina untuk dia semua istana dalam syurga Itu janji ya Rasulullah Assalamualaikum Wa billahi taufiq wal hidayah Wa ala alaihi wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته. ما أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وسقنا سهما وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إنا نسبحنا منك في نعمة وعافية وسطر. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسطرك في الدنيا. ولا اخره انك على كل شيء قدير وما ان نسالك رضاك وللجنه ونعوذ بك من سخطك والنار وما انك عفو كريم حليم عظيم ان تحب العفو تق وعنا وعن والينا وعن جميع المسلمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد That's <laughs> it.